Egun ere, Euskal preso politikoen gaia ipatuko dut. Egia da aski erripikako ga izan daitekeela gaiunekin. Preso egunak edo gatazkaren ondorioen komponbidea oztopatzeko neurriak bezain erripikako ga menturaz. Zuetako ainbaten gisan, pagolan izan intzen iradan larun batean. Ajera elkartearen alde anturaturiko gabaldian. Azken hasteetan, Pagolko ekitaldiaren estakuruarekin edabideetan luze eta zabal hitz da ajeraz. Hala ere, ohdurate, segurazski et ziren hainbeste izanen Euskal Preso eta i eslari sustengurako elkartearen begi bazutenak. Isileko lanean ari baitira ajerako kideak, ejepresioa pairatu dutenen laguntza ekonomiko eta administratiboa biteratzen. Denon ikakpena eskertuko lukean, ajeraren lana ezagutaraztea izan zen Pagolako gabaldiaren bertutenak usia. Asteuntan bertan diasudut whatsapp ez, martsoaren espeletan presuen eitzelatzea legikatuz egineanen kontzertu erakakahiaren begi. Pagolakoaren ondutik musikak eta elkartasunak loturik segituko dute beraz. espeletan, peletan igusiko dugu elgar. Otsairaren umezohtziko egununek behitz, bakegilean eskurdinaren zigilua du. Urtahilean, bayonan egindako manifestaldian iragaji baitzuten Otsairaren umezohtzian ekin entziotela, jon parot idak esesnal eta unai parot etxeratzeko desobedientzia fase behiari. Argazki, nabakmenarekin agertu zuten, blokeo egoera geinditzeko amendua. Ipar Euskarekiko ehun bat ekin tzailek bat egin baitzuten iniziatibarekin. Desobeditzeko tenorea dugu bai. Euskal preso politikoei biziarteko zigogea ezartzen diren legedi intuztuarekin bukatzeko garaia da. Orain artean bezala, diendartearen aniztasuna islatuko duen dinamika unek, ozkabatez igoko du frantses estatuarekiko konfrontazioaren maila. Aintzina abori beraz. Bakea eta eskatasuna ditugu irabazteko.